من يهديه الله فلا مضل له ومن يملله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بابرو بالاعمال فتنا كاكتا الليل المظلم يصبح راجل في مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه وبعرض من الدنيا صدق الله مولان عظيم وَاَتَّبَعَ رَسُولَهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ بزمائت مه‌حترمه الحمد لله جل جلال هو القلام پاک کی فرمائی وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم تاسوم مسارات او جنتو مار پردے الله ترپتا محترت د خپل رب ترپتا نو بخنه تمن والد هغه مطلب غاله چې دا الله ته بخنه کمس باد دی هغه ترپتا منډه وای زکه بخنه پختله سه شي نه ده اهد انسان د ګناو نو ما کېدل مراټین جلدی کولې او په تلوار سره ودللې اغشیب ربکو چپاگی بانیدہ اللہ جللہ جلالہم با فرت حاصلی گی او داننا بخنا او ما فرت چکم شیبانے حاصلی گی نا تو بلو نور آمال لی و جنت عرض حس سماوات والارد او من و خی یو بن جلتیو ک اغا جنت ترکتا چه داغی چوائی صرف داسمانون و دزمو کو امر داغو عیدت للمتقین اغا تیار شوئے دے پریزگار و خلقو دا پارا اغا جنت تمند وال داغی مطلب دادے چه کم جنت والا عامال دی اغای ترکتا لال شو اغای ترکتا مند او خوش چه آده جل جلال دین دے دامج او دست دے حج دے نیکو ترکتا ورکل دی او گناونونا منع کدل نو دا مند آوال جنت ترکتا دی ینی دی جنت چکم اسباب آو آمال دی او او ترکتا مند آوان نو دلتا کن قرآن فات که اللہ ترمائی فستا بے قل خیرات دلتا که لپس دا مسارعات را غلق او بلجه قران کے لفظ راغلې ده بس تبیکل خیرات استباب په لکې کې مقابله ده لقد وجسمند وي د یو دمحقیقې یو د او بل بل نه الله پرمایي بس تبیکل خیرات نیکو ترتبات یو د سرم مقابله کوي د یو دمحقیقې نودر کې سمع الباز الله تعالی قران کې استعمال کړو د دې په مطلب د نظام یو کې یو جلتی کول ریس لگول آغا آماده ترابتا کم ده بخنی ده پاردی و کم جنت ده پاردی او بلزاکی آغا دیچه ده یوب اللہ مکہ کے او مقابلہ گول او حدیث کم معولستو ابو حوض روایت تو نبی علیہ السلام تو اسلام پرمائی بادرو بالعمال فتنن تاسو اولان دیش ہے تاسو اولان دیش ہے مکہ والے ہوکے <سؤال> عامال سرا سرام محک محکی اعمال کید داس د دا دا پد نور اتلونا چې اگر بپشان د تک تورش پد کلو او داس دت دا دا نی ب یوسف به رجلو چې غرزی بسڑے مؤمنن مومن د سباق وخت کی ویم سی کافرا او چې ماخم کی گنو بیا بسڑے کافری اگ یو پرملو یوم سی مؤمنا یا ماخم کو بله مسلمانی هو یصبه کافرا چستار کی کنو بیابا دیکا پیر شوی او دینه بیعرض من الدنیا او خلق بخپل دین دو دنیا په سامان بانی خرسی اگر قرآن نام دا معلوم شوان چه مسلمان دا صفت بکار دے چه یو دوڑا کاتا نپل کئی چه دےو ایما سلو روک لے چه یو یو سے روزہ لگئی دےو ایما دواؤ لگو لے چه ترجمه تا کینی لبزی تلاوت کئی دبل کوشش داوی چه ما ترجمه زده کلیو شیو ترجمه زده کئی دبل کوشش داوی چه ما پورا قرآن زده کلی دا آیا علوم مزده مسلمان سفت دی دیو بلنا اولانده والا دیدن پکار دی استباق و تولی کی گی مقابلہ و ریس و تولی کی گی مسلمان سفت دیدنی کارونو کی داده او بلو مستانعات ځکه باندې ټیم کې د انسان په ذلکه یو خیال پیداش یو یو پریشتمن انسان په ذلکه باندې مقرره نه خیال پکې شي شیطانون په خپل سون لگول دي حالت او وسېب کوي نه کچره ستاپزل کې نیک خیال پیداش شي نو په اसेच چې د الله ترپا یو زير دې د الله یو میهمان دې چې ستاپزل کې راغی یو خیال دې بهترین خیال دې د دې کډر او په لبا د نطلب خیال راغه د 3 دقیق خیال راغه د 3 ورځې خیال راغه د بل نه کومل خیال راغه بس دېقدر او زر تر زر څنګه د الله پیغمبروم وای چې په اعمالو کې وړاندې والے او کې قرآن پاک کم الله تعالی وای چې جلدیو کې او د یو بل مخې څخه نه چې خیال ليزل کې راغه جلتا طرف خپل پدې باندې ورسې عمل پې وکا کاغذ د 3 دقیق خیال له کوم مسخې الې او کده زې روزي خیال له او کده بل عمل خیال له د بل عمل خیال او عزتمن نوحترم کچره د دې مونږ سو قدر ونه کو دا خیال زړه کې پرشته په واسطه باندې الله پیدا کو او مونږ آتا سو قدر ونه کو نه په تنه لګي شیطان وسوسه کوي چې د نه عمل دا خیال کله پیدا کیږي او کله نه پیدا کیږي ذکر ناشکری د اشیار کې د انسان د نعمت په ختمولو کې ډېر اسباب دی خود ټول نه لوي سبب اغنا نشکرې او د انسان د نعمت د زیاتې پرم ډېر اسباب دي خود ټول نه لوي سبب دا الله تعالی شکر دیږي سر نعمت زیاتې نه کچاره تا د خبره قدر وکاو او لن ستار ولکه د صدقيه د مسقي اللهغه یاد سيرزيخيا اللهغه او څه پغه کو لگے دې په دې عمل کو نا الله جل جلاله او سباب مزید توفیق درکې دې دو په ځای به سلور رکات نه او دا یوی په ځای باندې به وخت نه لرشي عادت څنګه دې لږ کې صدقه په ځای باندې بدنه الله یو ډیر له کارواي نو جلتی په کار د دین په زر زر کول مطلب نه عمل ترپتا زر ورکل عمل په مزه مله اعمل ترکتا زر و ارتلل اوبل دیو بلنا مخی خو افسوس تینن مسلمانان دو دنیا کار کې دا سی پتونشتا دنیا که دا شیخ خنر. دنیا که دیو بلنا حرس پول اولالش مخی که دل او دا ترنگی دو دنیا خیال زلک را تلل که حرامی و حلالی اغیر ترکتا و ارتلل دا خشنه چه نه ای نسان حلال پیجنه او نه حرام پیجنه بس هر زیت اللہ سورا چه چه دنیا را پیدا گی نن مسلمانانو که کمونگا تاسو نظر و کنو جا شیخو کاملی طریقی سرشتا کچاوه چه دنگا زیتی ویزی دی او خی ارزانی دی نو هر سلیب و ارزی طول و پا کتار کی اولالی چه پشن درہ گیزن و کدل دا تبلیگان کسپ کسگر زی چه ار لڑشو پلمزا و دس سعی نو په پورا کلی کې اغایته بعض وخت کې درې کسان ملوي شي او بعض دو کسان ملوي شي بعض وخت کې اژدان پاتې شي او ملويږي او که دا نه چاوې چې دي خو نه دی او شل لري مونږ وای چې حرام دی نظر د الله ناروا دی او حرام دی او کفر دی نو بیا موږ ټول الڅ کې لا سوا تکس په پېړند باندې ناسي خدای تک تبلییان اعلانو کې جمعات کې چهرا دا الله تعالی و ده رسول خبر باقی کی عزت من محترم ابي اسوک نکيني دا مقابله التک اعلان او شو چې ټیکټونه خرسی کی سرحد د دینه چې جواریدا 4000 زره او 1500 زره 1 لাক روپيه پکې نو بیا به هر سړی کتر کې ولالي چې مالم ټیکټ راکبه بیا دې تنګوري چې حرام دې ته به نه پوری چې دا جواریدا دا سب پرستا مړه بنای دا جواریدا بیا به هر سړی کتر کې ولالي چې 50 روپيه او شنزر او پانزوزر روپے پا که یوم روزی او د بلوم روزی نو هر سلیب بیا دیتا تیاری او کتارو نو بلکی دلی او کدل تا که دا اللہ دا کلام درس کی که نو هر سلیب بیا دا کوشش کئی چه سنت بارو که اصنا جماعت که دن را گیر چی نو بیا پا مجبورن کنی بار حال دا سه ار یو مثال چه راوا مثالو نا دیب دنیا پا باپ که چه او دا دو خبرې موږ کې په کاملې طریقه سره موجود دي یو بل سره مقابلہ ک هلال یو ک حرامي حجره او بل نمک شو او دنیا ته پمنډ اورتل پمنډ اورتل بث کم ځای کې سړی ته ملاوي کې چیرې دیږي کې بث سنا سره شي نو هغه ځای ته پمنډ اورل د هرې کې د حرام حلال سوچ نګل دا په کاملې طریقه سره موجود خو د دین په باب کې چې کم شی کې دا خبره جلتی سر او یو بل سر مقابلہ کول اغم مضموم و خکارنو نا پاگئی که خومنگ آتاس و مبتلای ازت من و مخترمو کار که جلتی پکارده پا جلتی سر و ارتلل پکارده یو بل سر مقابلہ پکارده ازت من و مخترمو اغنشت سار پاسی مقابلہ دیکی پکارده چیزا ما قور که دین راشید اوز دین ازدکاو نو سره هیڅ اېشار الا ماشالله چې کوم منځ نه وکي انور چټول پاسي مکمل د وړکې نلوي که کډونی تعلیم دې چې کوم د دنیا د پیسو ټکو د پر حاصلول شي اغه ترڅم ټول منډه وي پټی ترڅا یو څو ترڅا بل څو ترڅا کار دکان ترڅا داسمه رکسان دې چې مزو کی نو هغه دین ترڅو ورزیا په دې فکر کې چې زنن سنا سدا الله 30 16 یې پزان کړه دادا اور او دا سوچ مکان دیزت منو مخترم او پکار دا که چره دیکی اونشی نو دا زمنگا استاسو نقصان دی که دیکی یو بل سرا مقابلہ اونشی نو دا نقصان دی دا سپتھ اللہ صحابو کی پیدا او اغای کی کاملی طریقی صاحب داز را تبوک سمرا سخت موکواتو لتیان را چی چا اسلامی تاریخ لستیو چا دپت ری چی بیلکل داوی چی کمریزو کو دا پسنونو ٹیمو کجوری پخی انتہائی سخت گرمی وا سورلین نوی دشمنم مقابلہ کے دیرو سپرم زر دولیس سوا کلومیٹر ریل او تڑم پیدلو رستو ده بچوم سوالو پچکل نبی علیہ السلام مسجد نبوی کی ادری دو او نبی علیہ السلام اسلام بنفس نفیس پا قبلہ باننے اعلانو کو چی دشمن طرف تا ورکلل لی نو بیا یو طرف دنیا جم اقولو که جوری پزیع پاتے شو بچی ده صحابہو پزیع پاتے شو بیا گر میں او یخنیتا اغیع اونا قتل پٹولو حالاتو کې د نبی علیہ السلام سره تیار شو ل� او په قلم مقابله او عمر رضی الله تعالی خو تر تعالج نبی علیہ السلام د چاندي اعلانو کو ناغه زبنن ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ محققګو او نړۍ کو کی سمرا سامان او پمزنیم کو چې کم سمرا سامان هو پمزنیم کو او مسجد ته رالو نبی علیہ السلام ته پیش کو او ځکه نن دانیا ته جنن داسې موکرا چې زبا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کو کې مکیږي نبی عليه السلام او ته پر ماله عمر سره وراله او ته پر ماله د الله رسول سچې مکو ور کې مختلف مزمنین کو د کور نیم سامان مکو په خدای نیم میرا او چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغله نبی عليه السلام ته تاسو ته ابوبکر صدیق راول نبی علیہ الصلوۃ <سؤال> والسلام ته سامان میراړو کور کې څه پرې خولل دا الله او ده ان رسول میں پرې خولل نومر علی الله تعالی انو فرمایي چې ما په دا غرز باندې یقین وکړه کزه مرله کو شی کوم د صدیق رضی الله تعالی عنہ زمکه کې کېر نشي دې ته ورګې کې نېکو نېکو کې هرس نیک کار کې دیو بل نوړان دی کېد اوې بکله نه کله به عمر او دې الله تعالی نه او ابو بکر صدیق څخه اک تویم چې زما د ټولو مردانه کې تاواله ما چې عمر کې کمینه کې کړي دي هغه ټوله نه کېستاش او یو شپه تا د نه ویله سنت سلام الله سره پار استور کې تیر کړي دا دغه ثواب مال راګا هغه ته د اخ کارې ده چې د دې یو شپه هغه زما د طول عمر پنیکو دانی درون دی نوی زتمن و مخترمو دا صحاباو کی موجود او دا صفت دا زانن ختمول و غالی چی کم دا که دینی تا راشي دینی میدان کی منگا تاسو مخ کیو دنی وجه ہویا حدیث کی مرازی نوی علیہ السلام پرمایی چې دا زانن ایلان جی منگا تاسو کھولے د دنیا په بابت کې د ځان نه لاندې کاستا او د دین په بابت کې د ځان نه برک کاستا ګورم مچې د دنیا په بابت کې د ځان نه ځان نه کاستا وګورم هغه سره به دا هغه یو ټیم یو ټیم نه تا په دغړه ته چھے چھو گو رہنہ دعاو پنیزبت بتا سر سیوائی نو تاکی بد شکر مادا پیدا شد تاکی مزید حیرس او لالچ نه پیدا کیگی او تا بد آخرت دپار پیاری او د پا باپ کے دزان نبرا تا گورن نو چی دزان نبرا تا گورن تاکی جلتی پیدا کیگی چیرہ دیکھو ننے دا اللہ ددین دا پار دری رزی ورکلی راشت تا سلویخت تا لالش ترجمه ت راشا تو سره اعلی ممکا راشه دی ما هم پسې شپږ راځنه بل کې تدولس کا چې د نن اولان دي نجیب دین کې د ځان نام انسان ته وري نه پتا کې وا د دین لاله چې هرس په راکېږي په دین کې به تا کوشش کوي چې نور ومړان دي او نورم په بارا باندې لاله نودا نبی علی سنت رسول الله د ژوند تیولو مونږه تاسو ته بهترین اصول خليدي دنیا کې د ځان نه لاندې کسته ګره او په دین کې بارته ګره او دنیا کې زکه ویلې دې دنیا یو ستپ نشته چې انسان باغی باندې ودرېږي سمره چې په برزین وایي چې سیواړي زکه یوه حنیس کلام رضی په عمر له صلات و سلام پرمای کده یو ده آدم د زویده پاره یو وادی پورا یو گاتی آغاد ده سروشی نو ده بدا کوشش کئی چه ده د ده پاردوشی آو ده دخیر تنیشی مگر پخار بانده بدا ده انسان دخیر تدکی نو ده وجنا دین پا کارونو که کوشش پکار ده او پاغه که اوڑانده والی پکار صحابوں کے دا مقابلے د دین پا کے چھوکورے مقابلے شوی خود صحابوں پا زندگے کے دا زن نظیر نمیلاوی چې چھپا مال کے لئے یو بل سر مقابلے کری لکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو دور مالدار انسان و صحابوں حبد ابن عوف سے دنبی علیہ السلام صحابیو او مالدار انسان و دا سی چتنا نشتو چا بوبکر سی عمر سی آگئی سر دی پمال که مقابل اکڑی چید پمال که د دین مخ د دو دی و جن ادا پکار چید دو دنیا پا باب که منگ آتاسو روس تویو و دو دین پا باب که مخ که وی پدی با زمونگ آتاسو دو دنیا م کامیابیوی دا آخیرتم کامیابیوی آیو دی که پلکوشش او حمتم پکارو درم دا اللہ تعالیٰ ناسوال انپکار چھے اللہ تعالیٰ منگاتا سپدی باب کیوران دکی اللہ دی منگاتا سلام علکل توفیق نسی موسیم <مع> دا پار سطایہ دا پار سوال ہوگی چھے اللہ دا موسیم سبرا کی بار صل اللہ